نبدأ نشهد برضي بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهدي الله من يهد اله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نشهد ايمان اننا نشهد ان زي تكا كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد عاشواTrem ljudi Zbog čega sam odakval tu temu i zašto hoću da pričam tu temu? Upravo što uh, dug pune godine, da kažem, i drugog vremena je Islam, ili puno drugog godina Islam došao ovdje na ovoj prostore, ako mogu reći izvorni Islam, ili Islam, da kažemo, uh, ajde da kažemo, ali izvorni Islam po pitanju uh, literature i slobode, i da kažemo, upražnjavanje Islama na ovim prostorima posle da kažemo dugog godina komunizma pogotovo ovi stari znaju dobro šta znači, smo šta je komunizam i šta je bio da kažemo njegov cilj i oni su uveli kod taj svoje cilje da kažemo ostvarile jedna generacija odvojena od tog da kažemo sistema gdje je vjera bila da kažemo po strani smuđa zadnja stvar zadnja stvar i čovjek moždanaj na kojemu čovjek zbukuje čovjek razmišljao bio je upravo i slab Od da, da, kažemo tog perioda ratnog pa do dana današnjeg, posljanci se pokušavaju da kažem ho najvratiti vjeri, proučavati vjeru. Sloboda da kažemo kažnjavanje ili ta demokracija pod narodnim znakovima otvorila je muslimanima pala lavana vrata da mogu da uči mogu da uče o svojoj o vjeri bez ikakvih da kažemo pritisi sa ka slobodno. Ono što treba čovjek da ima na umu Što treba da ima na omu jeste upravo da tu slobodu koju mi danas uživamo treba, treba iskoristiti maksimalno. E, možda i u ovim prostorijama sam ja lično, koliko se sjećam, e, slušao sam predavanja od e, mnogo tih, da kažemo, predavača i glavna predavanja su bila uglavnom, onaj, dosta predavanja su bila ili ona glavnica tih predavanja se shodilo da svako nijedno djelo znači, ne može biti primjeno kod Allah s.p.a. prosto često puta učili ako nije iskreno prema Allah s.p.a. i ako nema te mutabe, da kažemo praćenja kako je poslanica da sam radio. Znači nijedno djelo ne može biti primjeno ako nije u skladu, znači ako nije iskreno prema Allah s.p.a. da ti radi što tačno radi Allah s.p.a. i da je u skladu sa poslanikom s.p.a. kako je poslanica da to, to djelo da kažemo kako je njelo to radio s.p.a. Mi ćemo upravo večera se dotakjeti te teme koje je možda malo i osjetljiva, ali je toliko bitna da, da kažemo, naše ove prostorije se trebaju popuniti malo više. Ili razlog zašto nisu popunjene, da kažemo, ove naše prostorije, jeste upravo što način ili nastupi ujedinaca ili nastupi možda ljudi prema drugim ljudima. ona neka, neka čovjek nesvjesno ili nenamjerno možda otirač čovjeka ili svojim gestom da kažemo čovjeka u od vjere. I ja sam upravo čuras tema odabrao da da vidimo kako je se poslajit će znači po našem prema prema ljudima. Možda neću ništa novo reći. Vi se to sigurno slušali. Ona jer kažemo ova ova prostorije su od ne znam koliko godina. I mnogo projekto mnogo brojli dalje se da kažemo sminjivale. Dosta se ni toga čuli. Među ono što čovjek da kažem u novim predavanima, ne treba samo da traži da nauči nešto novo, nego da ono obnovi ono što je vesel, da kažemo, ono možda i učio, učio nekada. I zato upravo Allah su upravo ono tada kaže fedekir, fejna dikrate o tvoj Zašto je bitna stvar da čovjek pazi ili da izučava kako je posljednjak postupao prema ljudima? Upravo što uh, mi umed kako je Allah upravo ono tada nas nazvao, كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن, المو... عن المنكر وتؤمنون بالله فجئنانا قد ادربني امه تودراچه ان الله سبحانه وتعالى значи ummetu poslanite salatun to jest nam kas jakiste naj odabrani ummet tamuruna bil ma'ruf kas narażmy to dobro Međutim pogleda je to malo kažemo to menune bilahe znači došo na kraju ajeta i vjeruje to Allah inače vjerovanje u Allaha to je prva stvar znači savesti savesti da čovjek koji poziva na dobro odvraća od zla ne vjeruje u Allaha i ovdje upravo ovo ovo je stavljeno u ajetu prvo spomenuto zato što je bitna stvar ali nije bitnija od vjerovanja u Allaha znači najbitnija stvar da vjeruješ u Allaha međutim ovdje hoće Allah subhanahu wa taala da da skrene pažnju a na ummetu ili nama Konkretno koliko je bitna stvar pozivanje na dobro i odračavanje zla. I upravo to pozivanje na dobro i odračavanje zla jeste upravo, ali razlogom da će sve postati puneći biti onaj prazan, tim će biti polu polu pune, ne polu prazne. Uh, međutim imate drugi isto hadis koji je došao na način upozorenja umetom. Kaže moder, da ta muruna bi ma'ruf i da kao što je rekao pozivati na dobro i odraćati odraćati od zla, ili će vam Allah subhanahu wa taala postaviti kao predvodnike najgore među vama. Znači, Dak se staviće na znači, kao vođe najgore među vama. Jer znate kad čovjek ne poziva na dobro i ne odraćava zla tada se zlo da kažemo rashiri i onda kad ka ima puno mođa kad se biraju da kažemo vođe ili predvodnici naroda, ne može se izabrati zabrati khair. Khair ne nema khaira, zato što je šer da kažemo obuhvati, da kažem jedan narod. I zato je toliko bitna stvar da se poziva na dobro i zla. E Evo upravo večerašnja tema, znači na koji je način poslanik Salomojev svojim sadog pozivao ljude u odnosuo svojim postupcima kako je pozivao ljude. U nas su podijeli da kažemo ljude u četiri kategorije. Ima više kategorije negove četiri zato što nije došlo a eto mi ne hadisom da je to kategorijski četiri četiri kategorije. To ima više kategorija međutim kad su pričali o jednom na jedan način, u tim, tim kategorijima ljudi, spomenuli su četiri kategorije ljudi. I zato kažem od ove četiri kategorije ljudi. I mene, zašto je bitno da mi znamo ove kategorije ljudi? Zašto, je, zašto treba prišati o ovim kategorijama ljudi? Zato što se mi svakodnevno srećemo sa ljudima. I upravo najviše se srećemo sa ove četiri kategorije ljudi. Prva kategorija ljudi, koju su u Leban znači spomenuli, jeste kaže, čovjek. Čovjek koji ne ko ima slab iman ima znači slab iman i ne poznaje propis vjere znači čovjek ima slabog imana a ne poznaje propis vjere u tu kategoriju onaj ljudi odnosno primjer ove kategorije ljudi jeste onaj beduin na koji se sjećanje kada je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i mokrio u meščet znači beduin došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i došao u njegov meščet i laterala da nose oni su krenu za, za jedan zid i mokrive znači, u mešdžedu ashabe ibn ibn allah taala alejhi ve sermin sada su videli taj keso to beduina svi su ustali htjeli da ga izbace iz mešdžeda znači htjeli su da reaguju znači gdje će mokriti u mešdžedu oni su znali da mešhed nije osim za namaz osim za ibadet znači kako je se poslanik sallallahu alejhi ve selle postavio prema čovjeku koji ima slab iman obido Dobro, hajde da kako je se poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema ovoj kategoriji ljudi? Znači, prema ljudima koji imaju slab iman i ne poznaju propise vjere. Upravo ovaj beduin jeste upravo primjer, znači čovjek ne poznaje propise vjere, zato je moglio u, u mešdihu. Ima slab iman, a slab mu je iman upravo što ne poznaje propise vjere. Ona i onda su ashabi hilal da ne, na vak, znači ti su da istjeraju. Jo kako je poslao da sve se postavi prema ovom čovjeku. I upravo zašto treba ove stvari znati da mi znamo kako ćemo se postaviti prema drugim drugim ljudima. Jer je posljedica sada je došao da nam pokaže i to od dvije. Ona RSHMA znači zabranio da oni reaguju i rekao je pustite ga. Pustite ga da završi znači svoju nuždu. Danas je medicinski dokazalo su parla kako bi čovjek prekinuo prekinuo znači tu nuždu da bi da bi na, na njegovo tijelo da kaže njegovo zdravlje znači, negativno uticalo Poslanica sam nije Tana znao, ali znao je kako da se ponaša prema Ujdula, kaže pustite ga, da završi. I on je završio, obavio nuždu, ali je ovaj Beduin video da su sve Aslavi poletili da ga istiraju iz mešćina. I video da je poslanica sam sve njih zaustavio. I kada je zavr obavio nuždu, poslanik Svalovlava Svet ga izvojio. On je rekao, objasnio mu, znači podučio mu da, podučio mu na propisima, jer on, je, on nije poznavao propise, I bio slabog imana. Kaže, ono mu objasnio, znači na najljepši način. Kaže, Allah je spodnula, znači učinio ove mešide, da se i bade čini u njima. I nije dozvolio da se vrši nužda. I kad mu je poslavitel slava objasnio na najljepši način, izdvojio ga i zabranio ashama da, da ga diraju. Znate šta je rekao je ovaj nema Čovjek koji nema, znači slabi ima, ima slabi iman, a ne poznaje propise vjeri. Znači ima slabi iman i ne poznaje propise vjeri. Ovaj gledanin rekao, vi ste to čuli često puta. Da je rekao kako sam posle kako je vratio poslanik sa senam Allahu terhamni Muhammada wala terhamna ahada kuda tad kažemo onaj poznati govor od ovog kadrovina kaže gospodare smiluj se meni Muhamedu sallallahu alejhi I sellem idemoj se kaže više nikome od nas milovat samo se onima što smo hteli da i isterali iz nasite da možemo da se nima, kaže Gospodar, smiluj se pa kaže poslanik sa senam kaže tisi kaže, skratio ili sužio ono što je toliko, da kažemo, ogromno što je veliko. Kaže, da diška skučio na nas zvojice samo. Poslali da se sada oči da kaže, znači, nek se vlas milije svima. Ona, a, a sahavi nisu znali isto, kako da se ponašaju prema tim ljudima koji imaju slab iman i ne poznaju propise glede. I to je prva kategorija, nažalost, ja kažem, amanda u našem okruženju, ili tih božnjaka, najviše amanda u ono kategoriji. Znači, slabog imana i ne poznaju propise vjere. A i ne poznavali propise vjere zato što su kažem, živjeti u jednom periodu, u tom komunističkom, gdje su se odgojili, da kažemo, gdje je vjera bila zadnja stvar u životu. I zato, molim, ali da tada popravili to stanje na našeg naroda i uopštenosnih imana, kod nas i u svijetu. To je znači prva kategorija ljudi. Druga kategorija ljudi, Či čovjek koji poznaje propise vjere, a ima slab ima. Znači, koji je bio prvi? Ko će mi ponoviti? Koji je zapravo? No, znači, imao slab iman i nije poznao propise vjeri. Imamo drugu kategoriju ljudi, ima znači, čovjek slab iman, a poznaje propise vjeri. Znači, slab iman, a poznaje propise vjeri. U ovu kategoriju je primjer, mama isto opoznat. Kada je posljednik Zaselema ona je, odnosno Kaljavlas mohla zabranio Zinamu, glud, glud muslimanima. Dolazi jedan, omladinac, um, da znači, kaže omladić. I kaže, Ya Rasulallah, kaže, dozvoli izdanim, izdan li. Znači, dozvoli mi, kaže, samo kaže, dozvoli mi zinalog. Kaže, sve sam prihvatio od islama. Sve sam prihvatio, kaže, dozvoli samo zinalog. Allah poznaje propise mjeri, zašto? Zato što je došao da tražio poslanika za Islam da mu dozvoli, čim, zato je znao da je zabranio. Znači, poznaje propise mjeri. Ali ima šta, ima slab iman. Kako je se posljednit za semole posljednive premole kategorii lehudi? Subhanovala, isto tako izdvojilo ovoga nadijica i kažemo, eterda li umike, eterda li uchtike, eterda li ametike, eterda li chaaletike. On reko, znači, kad godkaj bito posljednit za on reko ne posljednit ne posljednit kaže, epsolutno, nela. Kaže, da bi bio o da neko čini zina loko sa tvojo majko. Kaže, ne bi posljednit Subhanola, posladnik za sve počnije od majke. Zašto čovjek je najosjetljiviji, da kažemo, kao majci? Poslije toga, koga je, je spomenuo posladnik za sve? Kaže, bi bilo zadovoljno da neko činiti nalog ili blu sa tvojom sestrom, kaže, ja bi posla niče. Znači, to je njemu bilo ogromno. Ja neko činiti sa mojom majke i svojom sestrom. Međutim, pogledajte kako posladnik za sve znači, odgaja ovoga nizaknadniča. Kako, da kažemo, budi iman u njegovom, u njegovom srcu. Na ovaj način nije ga korio, nije ga, da kažemo, nije, nije, nije, nije htio, da ga je istirao, da je saslušao da i onda ga izdvojio pa ga, pa ga znači budio ili svijest, probudio svijest od tog mladića, kaže ne bi. Kaže, bil bio zadrugan da neko čini zinalog sa tvojom tetkom po ocu, kaže ne bi poslaniče. Kaže, bil bio zadrugan da neko čini sa tvojom tetkom po, po majici, kaže ne bi poslaniče. Kaže, da znaš da, kaže, ako bi ti dozvolio, kao, kako je do poslaniče, kaže, ako bi ti dozvolio da činište nalog, kaže, to bi bila ili nečeja majka, ili nećeja sestra, ili nećeja tetka po oću, ili nećeja tetka po majicu. Pa je, znači, sad im probudio svijest. Poslanik sam ovaj svijest, znači tom čovjeku koji ima slab, ima, a poznaje propise vjerini. Pa je poslanica sam za, za, da tražio da las po nas, su vrlo da ga izliječi od te da kažemo, bolesti. To je bila vrsta bolesti. Znači ti, nažalost, i njegovom poslanika sam da sam da moli za nas, da nas izliječio od ovih ili ovakvih sličnih bolesti. Za Allah Allahovo voli i subhanahu wa ta'ala znači, da ćemo podnikeći će se čuvati, koji će biti svesni ovih stvari. I zato nam je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio, da kažem ovaj Kur'an u kojim je objavio od ana kada selebi hadi anni fani qarib ujibu da'wati da ila da'an. Kad mi tražite rokovi pitaju me i kaže ja sam blizu, kaže odazivam se do vama oni koji me mole, koji traži od mene. Tako da mi imamo to Naći da rasala su ovo sačuo od davatnih problema i vakti poroka on i vakti volesti. Nema no hosta neka sa za A zato imamo knjigu imamo znači njegovsodne imamo njegove primjere kako je poslan za znači đečivoje stvari kako se ponašao prema, prema ljudima, kako je se znači podio prema ljudima. Druga kategorija ljudi i odnosno treća kategorija ljudi. Imamo znači prvu kategoriju znači čovjek koji poznaje vjeru, propise, znači vjeri ima slab ima Druga kategorija jeste kaže poznaje onaj propise a ima slab ima. I treća treća kategorija ljudi jeste čovjek ima jak ima. I poznaje propise vjeri. To znači ima jak ima i poznaje propise vjere. Međutim ne radi po to po tim propisima. To znači ne radi po tim propisima potom da kažemo potom ima. To znači šejta se poigrava. To znači i takvih kategorija da kažemo ima puno među ljudima koji su pristali ili, ili prišli vjerit, a ona i drže se vjerit, će primjenio u vjerit. Onda se še tam poigra, da kažemo, sa tim ljudima. Nema čovjeka koji ne griješi. Znači, kuđu gani ādem hata unu, hiru hata tawabun. Znači, svi su sinovi ādemovi grešnici, a najbolji su grešnici oni koji se kajnu. I oba kategorija ljudi, znači čovjek ko znaje propise vjeri, I ima, jak, ima. I u kategoriji imamo, znači, kako je se pos ponašao ili kako je postupao krala toj kategoriji. U ovoj kategoriji imate primjer, vama znači nama svima poznati. Imate Keaba Ibn Malika. Kad bi večeras pričao da kažem njegov događaj, bilo bi dovoljno i bilo bi dovoljno interesantno da večeras pričam o njegovu događaju. Međutim, nije večeras on tema. Znači, ali je on, da kažemo, dio teme večerašnje to jeste od kategorija ljudi koji poznaju vjeru Znači poznaju da će vjeru, poznaju propise vjeri i imaju ja iman, ali nisu radili po tom imanu. Kako je se poslanik sallallahu sallam postavio prema njima? Ili konkretno ovdje prema Jago ibn Manu. Vi dobro znate da je Allah s.a. Ta objavio znači, ajete koje mi učimo i koje ćemo učiti do sudnjega dana. Dok ne god ima Kur'an, znači dok god je Kur'an na, na, na zemlji, mi ćemo učiti ajete, koja je ta rata tulijedina konilifu, i trojica, koja su izostala znači iz borbe, iz bitke. To se odnosi na na bitku na na Tebuku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači naređuje i odostala, suko znači, naredio tada znači naređio onaj muslimanima borbu. Pogotovo u onim prvim danima ili prvim onaj trenucima ili prvim tima kažemo onaj eh, momentima ili to to vremenu, prvom vremenu kad je se islam treba da proširi, onaj da se čuva islam ili granice islama ili da kažemo muslimana da se čuvaju. Allah nas moltra znači mogu da objavi muslimana znači borbu. I posljednik salavat znači naređuje svim muslimanima da se pripreme za tebog. Onda ali međutim Kabil Malik dolazi u šejta. Znači to je na greška što ima go svakog čovjeka. Dolazimo u šejta, tako ima vremena, dobro, kad tičeš se pripreme. Znači nemoj se sikirati. Dani su dolazni, znači približavalo se vrijeme kad treba još nešto mandat njemu na na tebog. Šejta prilazi prvo Malik, Kabilum Kabil Malik kaže ima vremena. Dok nije došo taj dan kad su muslimani trebali da krenu. Svi se mali pripremili. Osim glavnim Malik i nekoliko da kažemo monafika, još trojica su bile, još dvojica su bile sa i Malikom koji su ostali. Šejtanim se pojavio i taj dan kad je došo, kad su muslimani znači spremni se trebali da krenu, kaže šejtan da imaš nikad znači stigni ćeš, stigni, rekoni krenuti ćeš se, sprem, pa ćeš utrčati, znači on ćeš onaj, sve ćeš stići ni. Opet se poigrala šejtan sa sa glavnim Malikom i još dvojicom. Znači, Dorara ibn, ibn Rabija i Hilal. Ne znam kako je Hilal ibn Men, ne znam. Znači. znači, Dorara i Hilal i Kabin Malik su bili. Uh, međutim, kad su muslimani već otišli, poodmah su iz Medine, poslije Kabin Malik došlo od sebe. A, sad je mogu da stigne muslimani. Kad bih htio da se spremim, mogu da i stigne. Već su so otišli, daleko. I znači onda se počeo kajat zbog tog što je izostao. Al bilo me obalazat, znači, pardon ajn. Znači, ajn. znači, znači, znači, Obaveza nije ni jedan musliman smio da izostane. Iz iste iz borbe, zato što je bila obaveza svim muslimanima, isto što je bilo veoma ubozni ječevi ili za vrijeme rata agresivna je obavezan ječevan svim muslimanima koji su mogli da nose oružje, bilo je važnim faze bio da se bore. I zato oni koji su pobjedili Bogom je veliki znači upitnik na njima do sudba. Teko su živjeli mnogo kad god se pričam o tom da kao toj borbi, što i oni oni događaji koji su dešavali u Bosni, kad se čuje da desertira. Znaci čovjek, čovjek koji otišao uzao svoj porod i slušao tam u Evropu. Da njega se razmišlja, stavlja se Bogamju na pitanje jedno veliko kad se pokrene to pitanje. Znači svi mu da kažemo zamjeruju. Zamjeruju znači, zbog, zbog tog izostanka. I zato Kjavljima Ali kada je izostao, on je otišao od znači, one pijace znači, Medine da vidi kaže nisam zatekao u, u, u Medini kaže osim da su izostali kaže monafici i kaže i oni koji stvarno nisu mogli da idu kaže u Evropu. Znači sa sa tim udurom ili, ili opravdanjem, kaže, kod alazku na tada, imali su opravdanje da ne idu. Pa mi bilo teško. Muslimani su otišli do Tegluka i vratili se. Od neki 50 tak dana je trajalo, znači odlazak i vraćanje. Kad se poslalik za sve vratio, odnosno, kad je stikao na pita poslalik za sve muslimane, ashave, pita svoje, one ashave, pita, gdje je Kjabin Mali? Kaže, ne vidim Kjabin Malka među nama. Ovaj Dio dokaz je dokazao da bi kao da je bio veliki asat. I ono što Allah sam treba objavio posle da moj prostio to je isto dokaz je bio ogromna asat veliki asat. Velika rođaka, da kažemo, u ovog meta. Ali pogledajte i šeta se s anji po onaj, Ali imate pogledajte kako je se posled posledio prema takvim ljudima koji se igraju odnosno koji su dozvolili da se šeta po sa njim. Kad je zverati posledio sa sa teboga proču u mjesecni doma znate to je bio sunet alavo posljednje slame i sunet ove vjere da posle onaj putovanja da se i da ode u mešlin i onda, onda su dolazli oni koji su izostali ti monahati i ovi da kažemo koji su imali koji nisu imali opravdanje muslimane i oni koji su stvarno imali uz opravdanje neki i neki otkazao od, od petke iz 70 80 njih došli su da traže opravdanje kod poslanika za sve što nisu došli što nisu učestvovali da se jo najda na, na tebe Jeden jedan sad se smjemo da ti došao red na Tjavelu Malika. Kaže Kabilu Malik posle Nikosa sa Kaže posle će ti znaš da sam ja, kaže reći. I da mogu ti naći opravdanje. Zašto je bio rečita Tjavel Malik zato što je bio pjesnik. Poznati znači pjesnici punje branio i stavlja znači svojim pjesništvom. I kaže znaš posle sam sa i kaže mogu ti ja kaže doći naći ti opravdanje riječima. Ali kaže znam da će Allah te obavijestiti. I kaže znači to uzaludno biti. Kaže Nisan Poslanici ima kaže razloga što sam izostao iz godbe na lavopu u Norin. Kaže Poslanik da sred kaže da ad makahu pak sadaka. Kaže što se tiče kjava kada istinu reko. Da što oni, oni prije kjava i malka, uglavnom su do njih najviše doma mlarita. Sa kaže Poslanik da sada kaže <coughs> nisu islogovni. Kaže što tiče kjava malka kaže pak sadaka. Kaže istinu je rekao. Kaže nek Allah griji tvoj tvoj slučaj koje slučaje neka Allah riješi, idi, kaže, idi u kući, kaže, rekmo da nisim opravdanja, ali si bio obavezan, Allah ti naredio, i ne samo u borbu na lahom putu, imamo i dosta na naredbi. Znači, postavite sam kaže, idi, kad dok Allah ne riješi, ko je stanje. Vratio se, ka je mali kuće i onda kaže, postavite sam selem, dok Allah ne riješi kavovo stanje, niko ne smije kava, da poselam i niti da priča sa njim. Znači ovo ovaj je način na koji je poslanika sada se ponašao kreba ljudima, šta, poznaju propise vjere, imaju jak iman, ali ne rade po tom imanu, po tim propisima. Kaže poslanika sada sada, kaže sa kradom imankom nemoj da iko priječa, ni da mu se namo, naziva, ni da mu odgovara selamo. Znači potpuna izolacija, ko ga nema. On dolazi u kradom Mane, kaže kod poslanika sada sada i kaže selam nazove, kaže on posle kaže Ilmi odgovorio il nekad mi nego gore neka nije kaže al samo kaže video sam na njegovim ustima kako odgovara kaže neka odgovorio neka ne bi kaže odgovorio njemu htio na glasnikat odgovore po postavio se prema njemu čovjek koji poznaje propise ima jak ima ali se igra sa tim propisima ne da kažem da se odazovešao Allahovo njegovo poslaniku posle posle postavio se prema njemu ovako zabranio svim muslimanima da se sa njim sala da se da pričaju sa njim kaže kad normali Poslije mi otištio sam tu priču o, o, o, o na, Ashabi Allahog poslika, znači, ima knjiga prevedena, I... I baš upravo kad ja bi malik, ima imaju njegov slučaj, znači detalji imaju. Pa kaže, imalo sam kad ja bi Malik priča, imalo sam <klasi> Amidžića, s kojim sam bio nerazvojni prijatelj. I kaže, jedan dan sam preskočio u ogradu da bi došlo kod njega da ga poselamim. Pa sam došao kod njega poselamio ga i on mi htio da odgovore apsolutno na selam. I kaže mu tako ti Allah, kaže, jel ti sumnjaš, Da ja kaže volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je kaže apsolutno nema nema s okrenu uopšte kuda ga nema. Pa prvo došao ispred njega kaže tako ti Allaha kaže jel ti sumnjaš da ja volim Allaha i njegovog poslanika? I on uopšte to radi radio svoj poslanik. Sudno nije htio da mu niti nije htio I treći puta zamolio ga kaže tako ti Allaha In ti kaže sumnjaš da ja volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sa momaj abi dizreko kaže Kada mi je to rekao, mi još gore bilo. Još gore mi bilo. Znači, jedno sa mnom, poslanik rekao, ja pričam sa Kjabom i Malikom, muslimani su svi, da kažemo, se odazvali. Allahu njegov poslanika. I tu je, da kažemo, jedan i neki način sankcija onoga koji krši Allahove propise. I tako se poslanik osvijek postavio prema njemu. Da bi na kraju, znači, dali kako su prolazili, muslimani, znači ga izolovali, na kraju bi čuo Subhanola Jedan od kraljeva, onaj vizantijski kralj, jedan je čuo da je postavljeno sve, znači, izao ovog Kjabinu Malika, pa je poslao mu jedno pismo. Havela kaže, ja na pijaci kad neko viče, o, Kjabinu Malik, viče i slanika od ovoga, k, ovoga kralja, da bi našao Kjabinu Malika, ne znao ko je Kjabinu Malik, pa je došlo gdje su bili ljudi, puno ljudi, pa je viko Kjabinu Malik, o, Kjabinu Malik, Da bio sokrilo kakve vidim kaže čovjek koji je nepoznat. Njije kaže od ne iz Medine. Pa sam rekao ja sam kao demonali. Onda mi kaže prišao i da mi jedno kaže jedno pismo. Kad sam otvorio pismo, sam hala Allah hoće da ga iskuša još više, da mu još više teža sta. Pišemo taj kraj tamo iz izgleda kaže mu države Čan Deljeriški. Pišemo kaže čuo sam da te tvoj prijatelj kaže Izolovu. Reče se ovo da ima nekakvog kontakta. Kaže dođi kod nas zemičo ta kaže prihvati tiče bit naš kaže što ti mi treba on kaže da kaže pa mi tu još više o te o težalo kaže vidio sam da je to iskušenje koja Allah smtra znači još me više iskušava pa sam uzao taj opiso podao sam kaže nisam ti u apsolutno sve ostrčen prema tome da bi na kraju dani kako su prolazili približite preko 40 dana je prošlo Allah subhanahu wa ta'ala ništa ne objavio pa o kabl no trojici pa ne ništa nije objavio <kuh> Znači svakih dan je od muslimani, sve više više, znači nikoga ne primječio je u Medijini. Ona dvojica, znači Dorara i Hilal, su se odmah razbogli i legli u kuću i nisu mogli ne ustati. Nisu mogli uopšta da se mišaju u samoslimarima. A Kevin bi Martin je bio mrađi čovjek, pa je se miješao u samoslimarima i pratio, on niko nije htio da obrati pažu na njega. Da bi na kraju subhala nakon preko četrdeset dana došao za zaslanik od poslenika za se SNF-u da obrati i on se obratilo. Obrada se da je jednostavno poslednji da se znači prešao preko tog njegovog rija, da je lako prošlo i obradovao se tome. Međutim taj došlanik je došo i kažemo poslanik je rekao Salavat selam da se rekoni sveženi. Allahu pek, znači posle tolko znači da kažemo, dana iskušenja dolazi mu još jedno veće iskušenje. Pa on je pitao kaže je naredio da se kaže da i pusti, da mu dam talak. Kaže ne. Kaže, Allaho, poslijek, rekao, ne, nemaš sa njom, ne smiješ sa njom spavat, ne smiješ sa njom kontaktirat, či žena tu ališ, ne smiješ znači, ovo je, da kažemo, ukubet ili ovo je, da kažemo, sankcija onome koji zna propise, ima, jak, ima, a ne radi po tim propisima. Da bi na kraju, znači nakon 50 otprilike dana, koliko su se muslimani patili do Tebuka i nazad, Allah subhanahu wa ta'ala, znači posle tih 50 dana otprilike znači, paćenja te trojice znači, objavljuje da, da im je Allah prostio. Zašto oni su osrajali u to, tom svom imanu, pokajali se za, za taj svoj grijev. I na kraju Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje da je ratit u redine Hulliji. I trojice znači, koje su izostali, znači, od te borbe, Allah je znači, oprostio. A su ashaave toliko to da kažemo dočekale sa radošću, toliko sa radošću da do, dočekale subhanahu pa jedan, ko onaj popeo sa svog konja znači da požuri da javi Malku, da Marko dela sam tamo objavio da me Allah oprosti da ja nikog grije. To je od radosti pa je jedan drugi su hala nam jedno obližnje brdo pa je povikao o kako je Allah ti latio oprostio kaže taj tvoj grije. Kaže pa kad sam čuo da neko viče sa brda o kako je mali kaže obradovao sam se kaže prilik je samo čekivao da će me Allah oprostiti. Kaže pa kad sam čuo da je Allah injal da ti je oprostio, kaže skinuo sam ono svoje odijelo, pa imao samo jedno djelo kaže pa sam zapakovao a uzvao sam kaže iznajmio sam znači posudio sam drugo djelo da bi došao kod poslanika sa da se nekuda skhaba znači umešćen. A ono sam kaže sveo podijelo od zapakovo da bi dao kaže onom ko što Lukdži onom ko znači, ono je vikao znači on kam hvalkavati uprostio. On zapakovo sam i dao sam tom čovjeku koji je prvi vikao znači da mu je Allah oprostio. Međutim kaže mi Mali došao sam umešćen vas pa sa khabi znači svi onaj zagrlili me znači čestitali da mi je što mi Allah oprostio. A pa sa došao je pitao poselka za svemo posle čeka se mislimeti u mi tostu. Kaže ne, Allah je kaže sa znači objavio pokasbi se mala pričice. Kaže sa, kaže onda sa iz iznad sedam nebesa Allah kaže onki kaže objavi oni upravo što je tebi, kaže taj čovjek grije. Zato što je bio znači iskren. I kaže posle toga kaže nikad ja bim, ni mali neće govoriti osim istinu. Oni taj neko istinu. Nisam mu uopšten čara zaoga, nisam mu opravdanja da ne idem u borbu na lavom putu i da se onda što onome što si ti naredio i što je Allah naredio. Znači, bio iskren, pa ta iskrenost njegova jednostavno, znači, znači, dobro mu je došlo. U noću je tu svoj iskren, smo vela, smo vela, znači, oprostio nakon, niko dana, koji se muslimani, znači, ih patili, znači, do tebog i nazad. To je kategorija, na kažemo, treća kategorija ljudi koji imaju ja, kim vam, propise, a nisu radili po tim propisima. Poslanik s.a.v. na ovakav način se ponio primativno u ljubi. Ovdje je veliko jedno pitanje. Danas kad mi napravimo prestup, ko će nas sankcionisati? Ima li poslanika s.a.v. da nas sankcioniše? U Allah ime ime ime. Ali ostavio knjigu, Allah, Allah s.a.v. ostavio knjigu i ostavio njegov sunmet i ostavio njegove primjere da mi znamo da je bila sankcija da svakog onog koji se igra s Allahovim propisima, Znači da je poslednji za sad, znači zabranio muslimanima da, da, da pričaju sa njim. Još jedna isto u stvari bila poznata među ashabama, kaže, čak kaže, ako bi neko zakasnio na, na početni tekmir, znači ima, ljudi idu u džamiju, jezan učio, ima muezim pozvol muslimane na namaz, kaže, ako bi neko bez opravdanog razloga zakasnio na početni tekmir, ashabi tri dana nisu htjeli sa njim da pričaju. Tri dana nisu htjeli za početni tekmir. Šta mislite danas kako je naše stanje? Sama 3 godina ne trebalo s nekim pričem. Zbog unih nehajku i nekajžem mi da razčinimo. Ono nas popravimo. To je treća kategorija ljudi. Ima četvrta kategorija ljudi. A ljudi ćemo inšala idući pun. Hrči e moj sad. Če ko zna, hrči veživio. No je še spomenu, če mi je učetvrta kategorija ljudi. Ako hočete? Hrči vam povijeti? Ova četvrta kategorija ljudi, Allah molim s.p.t. da mi budemo od njim. To su najbolja, najbolja kategorija ljudi. To su ljudi koji su imali jaki iman, poznaju propise veri? i rade pod tim propisima. Zato kad možda molim Allah s.p.t. da mi budemo od kategorije. Primjer ove kategorije ljudi. Krataki primjer, molim Allah s.p.t. Znači, da će završići, a brzo ona je, Onaj je ovaj primjer kratak, kaže Allah poslanik da se da se da da objavio da je zabranio ummetu, znači muškom, pa muškarcima od ovog ummeta zlato. Poznata stvar, znači Allah subhanahu wa je zabranio zlato muškarcima ovog ummeta. Pa poslanik da se znači stavio čini znači, zlatni prsti na svoju ruku i popio se na minber i kaže as Kaže Allah je zabranio kaže muškarcima moga umet zlatopeskinovane pa prsteni bacio ga bacio ga zašto zato što Allah je zabranio i znači kako je opasno da se znači postupao prema zabranama međutim nije da kažemo primjer ovaj nego je drugi primjer dvojca ashaba koji su bili dole slušali poslanika za selem i taj gledali taj primjer koji je poslanik za znači, selem pokazao, pokazao znači, praktično kako se ostavlja haram kako se ostane ono što je vlas, ono je zabranio. Znači, automatski je bacio taj, taj prst, to, to zlato. Ona dojica, Ashab, pričaju, kaže da uzmemo ovaj prst, pa da ga damo našim ženama. Znači, zašto? Poslednika da uzmemo našim ženama. Znači, ženama ovog umeta. Ili da ga unočimo. <laughs> taj prst, da ga unočimo. či znači, zlato ono je. Ovaj drugi Ashab kaže, Kaže poslanik Salase nam nije htio da da u noći nije htio da se koristi od tog od tog zlata od tog prstena, kaže tako mi Allah neću njega. I on je naš kaže kao primjer ovaj četvrti primjer. Dači čovjek poznaje propise, ima jak, ima i gleda šta šta je poslako saradio i on hoće to da radi. Poslanik Salase nije htio da se koristi od onoga što je dozvoljeno, kaže neću njega. To su najbolji primjeri. Ja malo da mi bude tih primjera. Nažalost ja kažem kako vrijeme od odmiče Da kažemo i vjera se, hvala Allah, znači mi htje li primatiti, da kažemo, htje li ući ukrcati se u tu lađu ili ne htje lađa će otploviti. I bit će uvijek puna. Hoće biti sa nama ili bez nas, to je sad pitanje. Znači, ko hoće, razumiješ ima otvorena svoje vrata, znači nema vrata koje su zatvorene na toj lađi. Bitno je, hoćemo mi ili nećemo. I kako kažem vrijeme, odmiče, nažalost, ove generacije, nažalost kaže ove generacije, izučavaju sunnet Allahovog salobali, nije, i znači, zbog čega kako bi ga ostali. A znate, zašto su ashabi izučavali sunnet Allahov poslanika slav sanat? Kako bi se predržavali tog sunneta i kako bi držali taj sunnet. Međutim, u ove generacije to je različ među ashaba i nas. Znači što su oni tražili i sreživali o da bi držali, kako bi primjenjivali svoj sunnet u, svoj, u, svom, u svom životu, a mi danas izučavamo sunnet, znate, zbog čega? Da kažemo, to je sunnet, neće a ja tu da radi. Čekaj, nije farz o je sunnet nije pars. Pošto da ga ostavi, znači kako bi ostavio taj sunnet, ashabi su tu kako bi se držali tog sunneta. I to je ogromna razlika Allah mis između njih i između nas. A jutim pridržavanje Allaha i znači sunneta. Jer razom da Allah subhanahu wa taala čovjeka zanovi. Razte zbog čega? Znate zašto? Kaže u hadisu počeo kaže wala Kaže Znači prestati, da mi se približava na filama, to jeste sunetima, kaže Hatteo Hibbe. E sve dok ga ja ne zavolim. A znate kada Allah Subhanotana čovjeka zavoli, na kraju ovog hadicu kucija, znači nije ovo kompletan hadicu kucija, ovo je jedna tema posebna, ovaj hadicu kucija, da se napravi jedna posebna tema, ali na kraju ovog hadicu kucija kaže se eleni, kaže ako bude me moj rok koji mi se približava sunetima, pa ga ja zavolim, Kaže, evo i da se ne mi nevo Kaže, ako bude nešto zatražio, bude mi dio ruke i zatražio nešto od mene, kaže, nevo ti jemne, kaže, ja ću mu dati. Znači razlog, suneti su razlog da Allah čovjeka zavoli. A kada Allah čovjeka zavoli, šta? Kaže, evo i da se nevo ti jemne. Kad bude, kad bude moj rok tražio nešto od mene, kaže, nevo ti jemne, ja ću mu dati. Kaže, evo i da istade mine, nevo i benne. Kaže, ako bude tražio zaštitu da ga zaštiti od šitana, da ga zaštiti od poroka, da zaštiti njegovog poroka i njegovog djetstva od svih da kažemo iskušenja koji nas okružuju, kaže Leo 11, kaže ja ću ga kaže zaštititi. Došao sa nulte štit. Dakle došo znači, znači potvrdo. Ne samo ja ćemo dati, ja ćemo znači dati, znači uslišati do ovog, nego došlo potvrdo znači 100% još dodati. Isto tako ja ću ga zaštititi još dodatno. Dakle znači, zaštita, pojačati zaštitu. Među kažem opet razlika između nas i ashaba upravo jeste u ovome. Ljudi изучавали vjeru i sunnet da bi ostali, a kažu nije parz. Ashabi su изучаvali kako bi se držali, znači i kako bi primjenjivali u svom životu te stvari. I znali su da neko se pridržava da kažemo sunneta da da Allah subhanahu wa ta'ala znači sa tim sunnetima čovjeka zamori. Ja ću vam samo navesti krat, kratko jedan primjer da mi povezalju upravo o zadnje da se čovjek približava Allah subhanahu wa ta'la znači sa nafilama, sa sunnetima, kaže hatta u hibba, kaže svi toga Allah, on izavoli. Znači sa Allahom bi se primjerom ne može ništa porediti. Ali mi ćemo navesti primjer da bi se približio da kažemo čovjeku ovaj primjer. Znači šta znači čuvati nafile, čuvati sunnete? Kad se kaže nafila, znači jedna nafila samo u Ramazu. Imate nafilu u zekijar. Znate da je zekijar obavezan. Zekijatni čovjek ima tamo 10.000 maraka i pregodina godina, znači godinu dana stoji, nije, nije uzao tih 10.000 i marku. Znači nakon godinu dana ima obavezu na te pare da da 2.5%, to je zekija, znači daje s onima koji su siromašni. Znači to je obaveza, međutim i to nema uopšte govora oko toga, znači treba li da 2.5% to je 25 maraka, na 1000 maraka 25 maraka. Ne treba, znači, uopšte um nema priča o tome, nego sad, šta je na filao da kažemo u zekijatu? Sadaka, baš, <coughs> 10.000 maraka, 25 maraka ti je obaveza da daš, međutim ti daš još 25 maraka, to je na fila. Ili to je sadaka? Sadaka je znači od na file. Znači imate u zekijatu na filu, u ramazu imate na filu, svi oni da kažemo suneti, znači onaj, prije sabaha, prije sabanskog farza, prije sabanskog farza, posli poderskog farza, prije <coughs> po anajkindijskog farza, poslije da kažemo akšamskog farza i prije akšamskog farza, to su sve na file. O ne sunneti ili na file. Imate znači u namazu na filu. Imate u, u vikru. U zikru znači imate ili, ili spominjanju Allaha imate na filu. Ljutarnji večer je zikru, nije obavezan. Znači nije vađiv. Znači sunnet, znači na fila. Znači, što ti Allah nije strogo naredio, a poslanik slasenom, da kažemo, radio i nije naredio da se radi. Ali radio poslanik slasenom, nije naredio strogo. Znači, tu je sonde, to je na fila. Znači, imate i u zikru, i u, i u, i u namazu, i u ume, da kažem, u zekatu, u hađu imate na fila. Znate da ima u hađu, ima na fila. Znači, jedan, jedan put u životu da členk obavi hađi, to je vađi. Drugi puta, kad je obav, kad obaviš hađi, to je vađi. Nije, to je na fila. To je sunnet, znači na fila, znači dobrovoljno. Isto tako za umru, jedan put u životu da obaviš umru, to ti je vađi, pa ako nisi hađe, obavio. Kažu gleda, ako si obavio hađe, znači umra, tada spada, nije više vađe. Ali imate umru isto na filu, obavio si umru, drugi put ako da obaviš umru, to je na fila. Znači to ste na file. Te na file su hala kad čovjek radi, Allah, Allah, Allah sp. hala, znači čovjeka zamodi. Jedan od primjera, da kažem da približim ovaj primjer jeste, ima imate firmu, I dogovoriš ti sa vlasnikom firme, radiš od 7 do 3 sata i imaš samo jedan određen dio da kažemo posla. Ako radiš na traci, smo da pakuješ recimo, neki paket, recimo 10 tih da kažemo ambalažu, u paketu 10 tih da kažemo flaša, to je tvoj dio posla. Znači samo pakuješ tu flaša na flaše i ona, ne imaš nikakve druge obaveze od 7 do 3. Međutim ako to radiš, dolaziš redovno I na kraju, da kažemo, onaj, ne kasniš na i čekaš do kraja svoje radno vrijeme. Čuvaš, da kažemo, onaj, metak svog vlasnika firme. Ne igraš se sa poslom, sa tim jegovim, da kažemo, zadruži, sa svojim zadruženjem. Ovaj će čovjek tebe voliti. Međutim, ti umjesto sedam, da dođeš u sedam, dođeš u pola sedam. Pripremiš traku. Pripremiš, da kažemo, tam neke stvari. Ne traži od tebe da kažem u vlasnik firme. Međutim, ti dođeš u pola sedam. Naci sve pripremiš, očistiš, pogledaš, znači podlažeš ako šta treba, a ne traži od tebe. I na kraju isto ne ideš u utri sat, ne odeš u pola 4, isto tako vidiš da su rata koja ili svjetlo ostavljeno ili voda odvrnuta. Naci sve zavrniš, pregledaš, a ne traži od tebe vlasnik firme. To se zove napila. Šta misli tako čovjek tako postavi, postupi, hoće li da vlasnik firme voli? Što ga zavol? Jeroj ta lampa i te Znači, ja od ovaj čovjeka ne tražim da radi, on radi. Znači, ne tražim njegov da dođu u pola sedam, on dođu u pola sedam, ne tražim da pripremi da mi čisti, a on čisti. I zato, walidlahe ilmethelun ala. Znači, sa Allahom se prijim ne može ništa znači pored te. Zato, kaže, abdi te je bin hatta kaže, neće mi se moj rok prestati, kaže, onaj približavati, znači, salafilama, hatta u hibbe, dok ga ja ne zavolim. Kaže, i oda, kada ga ja zavolim, Koji da sejerenirevati ljene, kaže, ako bude šta traži, ja ću mu dati. Ako bude tražio da ga zaštitim, ja ću ga zaštititi. Allaha molim Sv. ta' da budemo doni ki će nas puniti ljene. I molim Allaha da nam ulakša da budemo doni koji će primijeniti vjeru u praksu. Praktično je Allaha molim Sv. ta' da nas sastavi u žene, tako putko nas imečara sam ovdje sastavio.